Nordfjördür régen Akik vízbe fulladtak, nem igazán jók semmire. Felettébb különös, hogy vannak férfiak, akik komolyan úgy gondolják, hogy kiár nekik az igazi férfiakat megillető szerep és megbecsülés, noha a tengeren még soha nem tették próbára magukat. Egy szigeten élünk, igaz, egy elég nagyon, de a mérete nem változtat azon, hogy mindenütt tenger vesz körül bennünket, hogy ott vár minket hivogatóan. Persze a szárazföldön is maradnia kell valakinek, ez természetes kell, hogy legyen. Aki boltot üzemeltet, házakat épít, újságokat ad ki, gyerekeket tanít, betegeket gyógyít, és némelyek annyira bent laknak a szárazföld belsejében, a mély völgyekben, hogy számukra a tenger aligha létezik, ami bizonyára rettentő fájdalmas lehet. De ha az ember, egy férfi úgy éli le az életét, hogy nem teszi próbára magát a nyílt tengeren, nem méri össze erejét az óceánnal, nem tapasztalja meg önmagát a hegynyi, sötét hullámokkal szemben, az ordító, morajló viharban, mely úgy érkezik, mint a világ vége vagy haragja, és előtte a sok tonnás, erős motorú hajó, mintha csupán apró szálka lenne, az emberek élete pedig semmiség, akkor az az ember soha nem fogja megtudni, ki csoda is ő, és soha sem lehet több fél embernél. Vagy ahogy Trigvi mondja, a tengeren lenni annyi, mint élni. Nem kis vihar kell ahhoz, hogy oddürt és a szleipnirt a parton tartsa. Ha már oddür sem megy ki a tengerre, akkor valószínűleg öngyilkosság lenne hajózni. Ráadásul nem is vesz fel akárkit matróznak. Nála dolgozni szinte felér egy bátorságért és becsületért járó kitüntetéssel. A legénység tagjainak apai-tanyait bele kell adniuk, és elég nyomós indokkal kell szolgálniuk, ha otthon akarnak maradni és hiányozni a kifutó hajóról. Igazából az egyetlen nyomós indok vagy kifogás az, ha holtam fekszenek. Ő fog szülni, vagy te? kérdezte Oddur, amikor az egyik hajós legénye, a legfiatalabbik, a felesége vajúdására hivatkozva kért engedélyt a távolmaradásra. Oddur akkor is kimegy a tengerre, ha akkora a láza, hogy már látomásai vannak. Ami azonban a leginkább hihetetlen, hogy a keleti part mentén sehol másút nem ennyire szigorúak a biztonsági előírások, mint nála, ennél a vasembernél. Mintha a megingathatatlan keménység mögött mégiscsak egy félős lapulna. Például senkit sem alkalmaz, ha nem tud kiválóan úszni, bár mentővek rógnak a hajó mindkét oldalán. Ám a habatortán a legnagyobb képtelenség az, hogy a Sleipnir még egy mentőcsónaknak szánt kis ladikot is szállít a fedélzetén. Hogy egy csónak értékes rakteret foglaljon el. A régi időkben, amikor a férfiak még férfiak voltak, csak arra törekedtek, hogy minél több halat fogjanak, a biztonságra nem jutott idő. Ha valami történt, baleset, hajótörés, akkor kinek-kinek egyedül kellett boldogulnia, megmutatnia, milyen fából faragták, és ha ez nem volt elég, akkor bizony lejárt az ember ideje, és nem maradt más hátra, mint beadni a kulcsot és távozni. De látomást minden visszafejlődik, nyilvánvaló a különbség a múltbéli és a jelenlegi hősök között. Oddür persze rendelhetne a városban egy kibaszott hosszú kötelet, az egyik végét a Sleipnélre kötözné, a másikat meg jó erősen a rakparthoz, és akkor tényleg nyugodtan hajózhatna, minden félelem nélkül. Ez az egész elég viccesen hangzott. Körülbelül harminc halász ül vagy áll az itala mellett, Odakint viharos széltonból és égeső esik, ami néha orkán ne erősödik. semmiképp sem hajózásra való idő. És híre ment, hogy az egyik halászkaibában előkerült egy üveg francia konyak. Így a halászok oda és olyan sűrűn megtöltötték a kunyhót, hogy valaki szerint fingani is alig lehet. A legtöbben dohányoznak, tubákolnak, szárított halat rákcsálnak, de a kinti idő ellenére Néha-néha kinyílik az ajtó, hogy meg ne fulladjanak. Ilyenkor kisé eloszlik a sűrű dohányfüst, és a szak sem lesz már annyira könyörtelen és folytogató. Énekelnek, anekdotázgatnak. Trigvi, mindkettőben az élen jár. Hangja szép, bariton és remek mesélő. Minden történetbe életet lehel, hangulatot teremt. Az eseményekről olyan éles képet fest, mintha a hallgatóság szem előtt játszódnának. Mesél a régi hősökről, arról az időről, amikor a férfiak még férfiak voltak. Sosem hátráltak meg, és inkább követ a fogaik között, mintsem hogy a gyengeség jeleit, azaz az érzelmeiket kimutassák. És a behemót Konrád egy ilyen történet után ejti el a hosszú kötérre és odűre vonatkozó megjegyzését. A bika Konrád. Ezt a becenevet egyszerre kapta hihetetlen erejéről, vérmérsékletéről és csúfságáról. Még kilenc évvel korábban jelentkezett Odürnél egy megüresedett helyre. Meghalt az egyik matróz, tüdőbajt kapott, és odalent rejkjavikban kiköhögte a lelkét. Odür végül másik embert választott, noha az csak fele annyira volt erős, mint Konrad. Vicces vagy, Konni, mondja Trigvi. De nyilvánvalóan jobb móka mester, mint tengerész. Odur azonban nem szól semmit, csak ület sámlin és bámul maga elé, mintha unatkozna, a szabad ég alatti élettől sötét és cserzett arca kifejezéstelen. Hirtelen csönd lesz szúr rá a kaibán, síri csönd. Nem is veszik rögtön észre. Idő betelik, míg ez a csönd átszüremlik a bódultságon, áthatol a viharon és a dohányfüstön, de amikor megérkezik, kitölti a halászkunyhó egészét. Kitapinthatóvá válik, rájuk telepszik. Lélegeznek is csak saját szuszogásukat, meg az odakint tomboló és a sötétben az eget megreszkető vihart, a kaibát döngető hófúvást hallják. A férfiak felváltva pillantatnak Konrádra meg a két barátra, Trigvire és Odürre. Nyilvánvaló, hogy itt készül valami. Valami említésre méltó történik. Bassza meg, de jó, hogy lejöttünk ide, Konrád most majd bosszút áll a kilenc évvel ezelőtti elutasításért. Mindjárt kilenc évnyi dütörelő belőle, meg különben is. A közel múltban nem ritkán átkozódott a nemleges válasz miatt. Igen, kilenc évnyi bikadügy gyűlt fel benne. A Konrád mellett állók igyekeznek egy-két lépést hátrálni, ám ez a tömeg miatt nem igen sikerül. Konrád kihúzza magát, mintha emlékeztetni akarná magát és a többieket is a méreteire. Aztán lassan, de biztosan ráébred, hogy túlzásba vitte a dolgot, túl messzire ment. Így csak két választása maradt, meghátrálni vagy kitartani. Nem igazán tudja, melyik lenne a jobb megoldás, de hirtelen észreveszi, hogy ott dűr arckifejezése megváltozik, mintha elvigyorodna az a Ám csak egy másodpercnyire, vagy még annál is rövidebb időre, mert már vissza is tért a korábbi szemtelensége. De Konrád megpillantja ezt a gőgös vigyort, amely késként hatol belé. A visszavonulás teljesen kizárva. Azt mondja, most már nyilvánvaló, hogy miért fúszít, azt a csúszómászot választottad helyettem, pedig mindig is azt hittem azért, hogy lefektesd a feleségét, trónát, Eljátsz a melleivel, azokkal az óriási tudákkal, ez teljesen érthető lenne, Kine szeretett volna már bekerülni a lábai közé. Ugyanakkor inkább azért döntöttél így, mert mindvégig érezted, hogy mellettem a gyávaságod és a férfiatlanságod mennyire nyilvánvalóvá válna. Nem vagyok meglepve, hogy a feleséged nem egészen komplett. Egész egyszerűen beleőrült a sóvárgásba és a vágyakozásba, hogy végre egy igazi férfi legyen mellette. De ne aggódj, alkalomattán benézek majd hozzátok, és megmutatom neki, milyen egy igazi férfival baszni. Ha akarod, te is megnézheted, hogy tanulj valamit. Ám Konrád ezzel túl messzire ment. Túl messzire. De a bátorságnak nem éppen az-e a mércéje, hogy ki milyen messzire mer elmenni. Konrád vigyorog. Ezzel is azt mutatván, hogy neki aztán teljesen mindegy. Ökölbe szorítja a kezét Mintha egy óriás markolna két hatalmas sziklát Majd mereven A nála egy fejjel alacsonyabb Közel sem olyan vállas És nyilvánvalóan nem ennyire erős karú Odűrre néz Aki vajon ezért nem tesz semmit Csak ült teljes lelki nyugalomban Mint akit odaszögeltek Aztán előhúzza a bicskáját A borostáim próbálja ki elég élese És neki lát a körmét tisztogatni Nyugodtan és nagyon határozottan. Egyszer felpillant, Konradra néz, szürke szemét a koponyájába mélyezti. Ez az egyetlen reakciója a behemót durván sértő megjegyzésére, a jó hírneve elleni támadásra és feleségének útszéli gyalázására. A körmét tisztogatja. Szép komótosan. Elviselhetetlenül komótosan. A kunyhóban minden egyes férfi őt figyeli. Síricentben csendben, Némán, lenen vennék a szemüket Odür a kezéről, mintha kővé volna, mintha egy rituálénak lennének tanúi. Végül korrád nem bírja tovább, és oda olyan fülsértő hangon, hogy egy átlag ember már attól is megijedne. Most mi van? Miféle alak vagy te mi? Odür felnéz, egy másodpercre felfüggeszti a körme tisztogatását, Felpillant, de aztán folytatja, ahol abba hagyta. És Konrád hirtelen úgy érzi, mintha Odür nem csak a koszt kaparná ki a körme alól, hanem a bátorságot és magabiztosságot is ő belőle, Konrádból. Persze ez ostobaság mégis így érzi. Bizonyára csak túl sokat ivott. Igen, nyilván, miután a francia konyak elfogyott, csak valami hitvány löttyött házi főzésű kotyvalékot ittak. Ezért lött túl a célon. Nézi, ahogy jár a bicska a hajos kapitány körme alatt. Szinte a fejében hallja a penge karistolását, és mintha a kinti vihar az orkán erejű szél is furcsa módon távolodna. Az ötödik körömnél korrát gyomrát kellemetlen érzést tölti el, ami a hatodiknál csak fokozódik. A hetediknél a kaiba levegője elviselhetetlenül nehézzi és folytogatóvá válik. Szó szerint rosszul környékezi, a nyolcadiknál úgy érzi, muszáj kimennie a friss levegőre, az Isten bassza meg, a kilencediknél félretolja magától az embereket, az ajtóhoz ront, kirohan a szabadba, olyan lendülettel, hogy a szél kisíján feldönti, aztán térdre esik, öklendezik és hány egyet, és eközben ott dűr odabent a kunyhóban, összecsukja a bicskáját. Ez az egyik történet, amelyet Jakob, apja gyakran meghallgat különböző változatokban amikor Kelet Izlandon cseperedik, de később is, miután délre költözött a mező közepén, vaclei szűztröndön töltött évek során, majd rejkjavikban szintén. Sokféle anekdota kering odürről, amelyek nem mindig szépek, de többségük hízelgő ránézve. Jakob kitűnően ismeri Konrádot, az óriást, a bikát, a behemótot, sokat játszott együtt a fiaival, de mindig is tartott tőle. Volt benne valami megfékezhetetlen. Amikor pedig ivott, kiszámíthatatlanná vált. Maga volt a helyi rendőr rémálma. Úgy haigálta az embereket, mint a zsákokat. Három-négy markos ember kellett, hogy megfékezzék, leteperjék. Odür azonban pusztán a körmetisztogatásával felül kerekedett rajta. Odür a győzedelmes Sikeres hajós kapitány, akit fiatalok és idősek egyaránt tisztelnek. Rendíthetetlen erejű és teherbírású, biztonságosan hajózik a legkegyetlenebb időben is. Minél jobban háborgott a tenger, minél magasabbakká és sötétebbekké váltak a hullámok, odűr annál magabiztosabbnak és szerencsésebbnek tűnt. Ugyanakkor, és ebben sokak bizonyos ellentmondást véltek felfedezni, a biztonság egyik élharcosa volt Kelet-Izlandon nála, senki sem lehetett elővigyázatosabb. Mentőcsónak mentőv. Ráadásul megkövetelte, hogy a matrózai tudjanak úszni. Ő maga is kiválóan úszott, noha későn, 20 évesen tanulta meg, de akár télközepén is képes volt nekivetközni a tengeren, és két-három kör tenni a hajó körül, pedig olyan hideg volt a víz, hogy még az ördög sem bírta volna. Az emberek diderektek már a kapitány látványától is végigfutott a borzongása hátukon. Bele fogsz halni, mondták neki, de ő még csak meg sem fázott. Mindig is kedveltem a veszélyeket, jelentette ki jóval később, a vén tengeri medvékkel készített interjúban, amely a népakaratban jelent meg a halászok napja alkalmából, és azt is, hogy a legjobban rossz időben érezte magát, ami próbára teszi az embert, a velejét. Nekem ilyen a természetem. Ugyanakkor teljes őrültségnek tartom, ha nem gondoskodunk a lehető legnagyobb biztonságról. Nem csak a hajóért és a halászeszközökért, a saját életemért, hanem elsősorban a legénység életéért és testi feleltem. Azt a hajós kapitányt, aki nem az ő biztonságukat helyezi mindenek fölé, nem szabad a fedélzetre engedni, és nem szabad nagyobb ladikot rábízni, mint ami egy átlagos fürdőkádban elfér. Teljes őrültség. A biztonságot illetően eleinte ő volt a leghanyagabb, de ez lassanként megváltozott. A felelősségérzet magától értetődően támad fel az emberben, ha gyereke születik. És hirtelen mi leszünk a nap és a hold, meg a föld is egy kis ember talpa alatt. Ha pedig meghalunk, összeomlik bennük a világ. az merő önzés. Megbocsáthatatlan, halálos bűn, ha nem ügyelünk a biztonságra. Az egészet Margrét indította el. Mi lesz? kérdezi Odürtől egyszer egy csöndes téli jó pár évvel ezelőtt, hogy Konrád a bika kihúzza magát a halászkunyóban. Előző nap és még éjszaka is erős szél fújt, sok hó esett, de most szélcsend van, jóval a gyerekek előtt ébrednek. Margrét egészen kihevült a forró álmoktól. Egy kissé szégyenkezik is miattuk, de még egy darabigot fekszik hanyatt. Nem tudja türtöztetni őket, ki kell nyitnia a száját, szét kell engednie ajkait, hogy uralkodni tudjon magán, ahogy hallgatja Odür egyenletes lélegzését. Ő maga is lélegzik, de nem tudja, nem bírja, nem akarja lenyugtatni a vérét. Halkan fel kell, kilopózik, meggyőződik róla, hogy a gyerekek alszanak, majd vissza visszamegy Odürhöz, és az ajkával felébreszti. Aztán szorosan összebújnak, annyira egybefonódva, mintha egyek lennének. Margrét beszippantja Odyr illatát, érzi, ahogy a karja megragadja. Mi lenne, ha nem ölelne át ez a két kar, gondolja magában. És elkezd beszélni arról, amit már gyakran szóba hozott. Ám, ami elől odűr rendre kitért. De ezúttal Margrét nem tágít. Most annyira vágyik rá, hogy még a gondolatát sem bírja elviselni, hogy valaha is elveszítse. De jól meg kell válogatnia a szavait, ha sok forog kockán, a hallgatóhoz kell igazítani őket. Mi lesz, kérdezi, ha a legénység egyik tagja rossz időben belesik a tengerbe? Például te? Semmi, feleli, vagy inkább csak mormogja mosolyogva ott dűr. Ilyet nem mondhatsz, ezt senki sem veheti biztosra, a tenger hatalmasabb nálad. Hát jó, akkor valahogy kimentik az embert. Margrét. De ha nagyon háborog a tenger, és a hullámok gyorsan elsodornak a hajótól. Odűr. Az nyilván baj lenne. Marguerite. Hogy Hogyhogy baj. Odűr. Ugyanolyan jól tudod, mint én, hogy ezzel jár az, hogy halász vagyok. Megfulladunk, ez az ára. Ezzel szembe kell nézni. Margrét. Aki megfullad, az nehezen tud bármivel is szembenézni. Odűr. Kurva nagypek, az igaz, de a tenger ilyen, ad és elvesz. Azt tesz minket férfivá. Margret, a kurva nagypek az lesz, ha a gyerekek elveszítik az apjukat, a példaképüket, és még az otthonuk is darabokra hullik. Persze, az, aki jól tud úszni, sokkal nagyobb eséllyel menekülhet meg, pláne ha még mentőholmik is vannak a fedélzeten. Mégis csak jobb dolog viszont látni a gyerekeinket, mint megfulladni, pedig a vízbefult férfi nem sok halat fog. Igazság szerint egy vízbe fúlt férfival elég keveset lehet kezdeni. Nem sok mindenre jók. Nem fognak halat, nincs merevedésük, kiesnek a játékból, ami önmagában is szörnyű, de még rémesebb, ha belegondolunk, hogy megtanulhatnának úszni és megmenekülhetnének. Mellesleg nem lehet, hogy ahhoz, hogy a tengeren elővigyázatosak legyünk és ügyeljünk a biztonságra, nagyobb bátorságra van szükség, mint amennyivel a férfiak általában meg vannak áldva. Oddür felül az ágyban, dühösen néz a feleségére, káromkodik. Aztán megtanul úszni. Eleinte kibírhatatlannak tűnik. Mint egy idióta vergődött a fjord végében kialakított medencében, mint a partra vetett hal, fájdalmas megszégyenülés, Emberek, főként nők és gyerekek, őt meg figyelték. Oddür ugyanis megparancsolta neki, hogy ő is tartson vele. Az első néhány alkalom után annyira elöntötte őket a dű, hogy kis egymásnak estek. Trigvinek háromszor is vissza kellett fognia a odürt, nehogy kiugorjon a vízből, és neki támadjon az istenverte úszóedzőnek, Björgvinnek, a falusi hülye postamesterének. A két fogadott testvér gúny és csipkerődés tárgya lett. Csak úgy emlegetik őket, hogy a két hal vagy a hableányok és amikor kora reggel elindulnak otthonról, a küszöbön, bosszantás gyanánt, nem ritkán levágott haluszonyok fogadják őket. Oddyr azonban már eltökélte, hogy megtanulja ezt a kibaszott úszást, le fogja győzni, és a gúnyos megjegyzések, a levágott úszonyok csak még jobban megkeményítik, és lassanként megnyílnak előtte az úszás csodái. Ez a Björgvin mégiscsak igazi mester és remek tanár. A tengeren ugyan teljesen haszna vehetetlen, de egyébként zseni, mert hát a szentségit valóságos varázslat lebegni, sőt előre haladni a vízben. Egy évvel később már a Sleipnir legénységének minden tagja tud úszni. Ezzel a keleti fiordokban az ő hajójuk az első, amelyiken mindenki tud úszni. És emiatt gyakran válnak gúnyolódás céltáblájává. Ők az a legénység, amelyik nem használ hálót, csak úszik a halak után. Habfiúknak, fókáknak, a tengerfiainak nevezik őket, ráadásul mentővis is van náluk a fedélzeten. Hát miért nem maradnak inkább a parton, ha már egyszer ennyire félnek a tengeren? Na és a tetejébe az a mentőcsónak, az már akkora túlzás, hogy szinte élcelődni sem lehet vele. Oddür azonban a fejébe vette, hogy nem csak a hajózás, hanem a biztonság tekintetében is ő lesz a legjobb, és fáradhatatlanul népszerűsíti az ügyet. Részt vesz a tengeri biztonságról szóló tájékoztató kiadásában is, amelyet Björgvin az úszóedző és postamester jelentett meg és terjeszt a keleti fjordok vidékén. A füzetke komoly figyelmet kap, nem utolsó sorban Oddür beszámolója miatt, amelyben elmesélte, hogyan fulladt a dédapja a tengerbe, nem messze a partoktól. A dédanyám, a nagyapám és a testvérei végignézték, ahogyan kapálózik és elsüllyed. Szélcsend volt. Tehetetlenül és kétségbe esettem, figyelték, ahogy csapkodja maga körül a vizet. Aztán alámerül, eltűnik, és nem jön fel többé. Ekkor a legfiatalabbik, még tudatlan gyerek megkérdezte, miért nem jön fel apa? A helyes válasz, mondja Odűr, noha a cikket valójában nagy részt Margaret írta, az ilyesmihez sokkal jobb érzéke volt, egyszerűen az volt, mert nem tud úszni. Különös, zárta le a cikk a gondolatmenetet, de a jelek szerint a legtöbb halásznak egyáltalán nincs bátorsága ahhoz, hogy ügyeljen a biztonságra. Már pedig köztudott, hogy a tenger kegyetlenül megbüntet bennünket, ha nem teszünk komoly lépéseket ez ügyben. Igaz, hogy a halált senki sem tudja feltartóztatni, de fölösleges megkönnyíteni a dolgát.